Макс оф Харків. Дякуємо за переклад. 14.08. Стівен Кін. Читає Руслан Алексію. Майкл Енслін був іще в обертових дверях, коли побачив Оліна, керуючого готелем «Дельфін» що сидів в одному з м'яких крісел у вестибюлі. У Майкла стислося серце. «Зрештою, можливо, мені варто було знову взяти з собою адвоката», – подумав він. Ну, але тепер вже пізно. І навіть якби Олін вирішив влаштувати ще один-два блокпости між Майклом і кімнатою під номером 1408, це було б не так уже й погано. Зрештою, за все це були передбачені компенсації у вигляді збільшення розділу про цю кімнату. Коли Майк виходив із дверей, Олін уже перетнув кімнату, витягши одну пухку руку. Готель «Дельфін» був на 61-й вулиці, за рогом 5-ї авеню. Маленький, але доволі витончений. Повз нього пройшли чоловік і жінка, одягнені в вечірнє вбрання. коли він протягнувся до Оліна, аби привітатися, перед цим переклавши свою маленьку сумку для ночівлі до лівої руки. Жінка, що проходила повз, була блондинкою і одягнена, звичайно, в чорне. Легкий квітковий запах її парфумів, здавалося, уособлював собою Нью-Йорк. У надбудові, де розташовувався бар, хтось грав ніч та день, ніби підкреслюючи цим символізм. Містер Енслін, доброго вечора. Містере Олін, є якісь проблеми? Олін виглядав засмученим. На якусь мить він окинув поглядом маленький охайний вестибюль, ніби шукаючи допомоги. Біля стійки консьєржа, якийсь чоловік обговорював із дружиною квитки у театр, а сам консьєрж спостерігав за ними із легкою терплячою посмішкою. На стійці реєстрації чоловік із скуйовдженим виглядом, який буває лише після довгих годин у бізнес-класі, обговорював своє бронювання із жінкою в ошатному чорному костюмі, який міг видатися за вечірнє вбрання. У готелі «Дельфін» все було, як завжди. Допомогу знаходили всі, окрім бідолашного містера Оліна, який потрапив у тенета письменника. «Містер Олін», – повторив Майк. «Містер Енсін, чи можу я поговорити з вами буквально хвилиночку у своєму кабінеті?» «Ну, а чому і ні?» Це допоможе розширити розділ про кімнату 1408 і додасть зловісних фарб, яких, здавалося, прагнули читачі його книги. І це ще не все. До цього часу Майкл Енслін сумнівався. Тепер же він був впевнений. Олін і справді боявся кімнати 1408 і того... Що може статися із Майком там увечері? Звісно, містер Олін. Можемо. Олін, як гарний господар, потягся до сумки Майкла. Я сам впораюся з нею, сказав Майкл. Там немає нічого особливого, лишень змінний одяг і зубна щітка. Ви впевнені? Так, відповів Майкл. «Моя щаслива гавайська сорочка уже на мені!» Він посміхнувся. Хм, «Це та сама, що відлякує приводів!» Олін у відповідь не посміхнувся. Натомість він зітхнув. Маленький чоловічок у темному пальто з вирізами та акуратно зав'язаною краваткою. «Дуже добре, містере Енслін! Ходіть, будь ласка!» за мною. У фойє менеджер готелю здавався невпевненим. У своєму ж кабінеті, обшитому дубовими панелями із фотографіями на стінах, «Дельфін» було відкрито ще у 1910 році. Цього не публікували у рецензіях чи журналах, але Майк провів власне дослідження. У своєму ж кабінеті Олін, здавалося, знову набув певності. На підлозі був перський килим. Стояли два світильники, розливаючи м'яке жовтаве світло. На столі поруч із коробкою для сигар стояла настільна лампа із зеленим абажуром у формі ромба. А поряд із коробкою лежали три останні книги Майка Енсліна. «Видання у м'якій палітурці, звичайно. Твердої палітурки не було». «Хм! Господар провадив власне невеличке дослідження», – подумав Майк. Він сів навпроти столу. Він очікував, що Олін сидітиме за столом, але той його здивував. Олін сів на стілець біля Майка, схрестив ноги, потім нахилився і вперся своїм охайним животиком власне коліно, аби дотягтися до коробки із цигарами. «Запалите, містере Енсвін?» «Ні, дякую. Я не палю». Олін перевів погляд на цигарку за правим вухом майка. Це було схоже на те, як раніше робили хитрі репортери, котрі, щоб зайвий раз не лізти у кишеню за цигаркою, засували її прямо під нашивку преса, Котра була на стрічці їхнього фетрового капелюха. Він настільки звик до цієї цигарки, що на мить Майк не знав, на що саме Олін дивиться. А тоді він розсміявся, зняв її і подивився на неї сам і знову перевів погляд на Оліна. «Не запалив жодної протягом дев'яти років», – сказав він. «У мене був старший брат. Він помер від раку легень. «Я полишив паління після його смерті. Цигарка за вухом?» – він знизав плечима. «Я думаю, частково це звичка, частково за бобони, ну, як гавайська сорочка. Або як цигарка, яку ви іноді бачите на столах або стінах у людей, вставлену у рамку, із табличкою «Розбий скло в аварійному випадку». Він посміхнувся керуючому. У кімнаті 1408 дозволено палити цигарки, містере Олін? На випадок, якщо розпочнеться ядерна війна. Насправді так і є. Дозволено, кивнув керуючий. Ну що ж, сердечно мовив Майк, тоді на одну турботу менше під час нічної варти. Містер Олін знову зітхнув. Але це зітхання не було таким невтішнім, як його зітхання у фоє. «Так, це був вплив офісу», – подумав Майк. «Кабінет Оліна – його особливе місце. Навіть сьогодні, у день, коли Майк прийшов у супроводі Робертсона, адвоката, Олін здавався менш схвильований, коли вони були тут. А чому й ні?» де ще ви будете почувати себе головним і, як не у своєму особливому місці. Кабінет Оліна був кімнатою із гарними картинами на стінах, хорошим килимом на підлозі і гарними сигарами у коробці. Безсумнівно, багато менеджерів вали тут безліч справ за багаторічну історію готелю. По-своєму, це був такий самий Нью-Йорк, як і блондинка у чорній сукні з відкритими плечима і її запахом парфумів і її невиразною обіцянкою вишуканого нью-йоркського сексу перед світанком. «Ви все ще думаєте, що я не зможу відмовити вас від цієї ідеї, так?» – запитав Олен. «Я знаю, що вам це не вдасться», – сказав Майк, повертаючи цигарку назад за вухо. Він не зачісував волосся тоніками «Віталіс» або «Уайдрут Крім Ойл», як це робили ті колоритні писаки минулого у фетрових капелюхах. Але все одно мав звичку щодня змінювати цигарку так само, як міняв нижню білизну. Люди потіють, і там за вухами теж. Коли він оглядав цигарку наприкінці дня, перед тим, як викинути її невипалену у смертоносну глибину унітазу, він міг бачити ледь помітний жовто-помаранчевий слід від цього поту на тонкому білому папері. Цигарка у році не збільшувала спокуси запалити. Те, як він палив майже 20 років, по 30 цигарок на день, а іноді навіть по 40, тепер йому було... Незрозумілим. А ось чому він палив стільки? Це було набагато кращим питанням. Олін взяв до рук невеличкий стосик книг у м'якій палітурці. «Я щиро сподіваюся, що ви помиляєтеся». Майк відкрив блискавку на бічній кишені своєї сумки для ночівлі. Він витягнув міні-диктофон «Соні». «Ви не проти, якщо я зроблю запис нашої розмови, містере Олін?» Олін махнув рукою. Майк натиснув кнопку «Запис» і засвітилася маленька червона лампочка. Прилад почав записувати, а плівка касети почала обертатися. Олін тим часом повільно перебирав стоси книг, читаючи назви. Як завжди, коли він бачив власні книги у чужих руках, Майк Енслін відчував дивовижну суміш різних емоцій. Гордість, неспокій, непокора і сором. З одного боку, йому не було чому соромитися їх. Вони добряче забезпечували його впродовж останніх п'яти років, і йому не довелося ділитися прибутком із автором ідеї. Його агент називав авторів ідей книжковими повіями, можливо, частково через зазрість. Йому ж не доводилося ділитися прибутком із автором, тому що він сам придумав цю концепцію. Хіба після того, як перша книга так добре продалася, тільки дурень міг не помітити концепцію? Адже... Хех, що було робити після Франкенштейна, як не наречену Франкенштейна. Колись давно він поїхав до Айови. Колись навчався разом із Джейн Смайлі, брав участь у дискусії з Стенлі Елкінем. Колись він прагнув, абсолютно ніхто у нинішньому колі його друзів і знайомих про це навіть не підозрював, він прагнув бути опублікованим як молодший поет Єльського університету. І коли керуючий готелю, почав вимовляти назви книг вголос, Майк пошкодував, що ввімкнув диктофон. Пізніше він слухав розмірені тони Оліна і уявляв, що чує в них презирство. Він, не помічаючи того, торкнувся цигарки за вухом. «Десять ночей у десяти будинках з привидами», – прочитав Олін, «десять ночей на десяти кладовищах з привидами, десять ночей у десяти замках з привидами». Він поглянув на Майка і ледь помітною посмішкою в кутиках рота. «Вочевидь, вам довелося побувати у Шотландії, не кажучи вже про Віденський ліс». І все це не оподаткувалося, правда? Зрештою, привиди – це ж ваша робота. Що саме ви маєте на увазі? Ви чутливі на рахунок цього питання, чи не так? Запитав Олін. Чутливий – так. Вразливий – аж ніяк. Отож, якщо ви сподіваєтеся переконати мене залишити свій готель, критикуючи мої книги… «Ні-ні-ні, зовсім ні. Мені було просто цікаво, ось і все. Я посилав Марселя, він консьерж у Денній зміні, за цими книгами два дні тому, коли ви вперше з'явилися зі своїм хм, запитом. Це була вимога, а не запит, і все ще нею залишається. Ви чули містера Робертсона, закони штату Нью-Йорк, не кажучи вже про два федеральні закони про цивільні права, забороняють вам відмовляти мені у якійсь певній кімнаті, якщо я прошу цю конкретну кімнату, а та кімната вільна. Номер 1408 вільний. Номер 1408 завжди вільний у ці дні. Але містера Оліна не можна було відволікти від теми останніх трьох книг Майкла. Від бестелерів Нью-Йорк Таймс. Він просто перетасував їх втретє, м'яке світло ламп відбивалося від їхніх блискучих обкладинок. Майклу колись порадили, що Фіолетовий продає страшні книги краще за будь-який інший колір. Отож, обкладинки були саме такої барви. На жаль, я не мав нагоди зануритися у ваші книги. «Аж до раннього вечора», – продовжував Олін. «Я був вельми зайнятий, як і зазвичай. Готель «Дельфін» невеликий за стандартами нью йорка але ми працюємо на 90% заповненості, і зазвичай проблеми заходять до нас через двері із кожним гостем». «Як і я?» Містер Олін трохи посміхнувся. «Я би сказав, що ви...» «Ви особлива проблема, містере Енслін. Ви, ваш містер Робертсон, і всі ваші погрози!» Майк знову відчув себе розгубленим. Він не погрожував, якщо тільки сам Робертсон не був загрозою. І він змушений був скористатися послугами адвоката, як людина може бути змушена використовувати лом, аби відкрити ржаву скриньку, коли ключ не може допомогти. «Але скринька та не твоя!» – пролунав голос всередині. Але ж закони Штату і країни говорили інакше. Закони свідчили, що кімната 1408 у готелі «Дельфін» належить йому, якщо він захоче, і доки ніхто інший не отримає її раніше. Він усвідомив, що Олін дивиться на нього – з тією самою ледь помітною посмішкою. Немов би він слово в слово чув внутрішній діалог Майкла. Це викликало у нього вельми тривожне відчуття. Та й взагалі, вся ця зустріч також видалася йому вельми тривожною. Здавалося, що він захищається від того, як дістав міні-диктофон. А це насправді... Мало лякати, але не його. Якщо щось із цього й має сенс, містере Оліна, то я боюся, що втратив це із поля зору дещо раніше. У мене теж був довгий і складний день. Якщо всі наші суперечки щодо кімнати 14.08 і справді завершено, то я хотів би піднятися на гору і я прочитав один із... Е, як ви їх назвали? «Нариси? Оповідання?» Майк насправді називав своє творіння платниками рахунків, але він не мав наміру говорити про це під час запису, навіть не зважаючи на те, що касета була його. «Історія», – вирішив Олін. «Я прочитав по одній історії із кожної вашої книги. Історію про дім Рілсбі у Канзасі – з вашої книги «Будинки з привидами». А, ну так. «Убивство сокерою», кивнув Майк. Хлопця, який порізав усіх шістьох членів родини Юджина Рінзбі, так і не вдалося впіймати. Саме так, кивнув Олін. І я прочитав про ту ніч, яку ви провели табором на могилах закоханих на Алясі. Тих самих, що покінчили життя самогубством. Тих про яких люди стверджували, що вони з'являються поблизу міста Сітка. «І розповідь про вашу ніч у замку Гардсбі. Вона кумедна. Я був здивований». Слух Майкла був ретельно налаштований на те, аби вловлювати відтінки презирства навіть у найбезглуздіших коментарях щодо його книг «Десять ночей». Він не сумнівався, що інколи чув презирства, якого там навіть не було. Небагато істот на землі є такими ж параноїками, як письменник, котрий десь глибоко у своїй душі вірить, що він пише «нісенітниці». Але Майк нині не вірив, що у словах Оліна лунала, бодай, якась доля презирства. «Дякую», – сказав він. «Я гадаю». Він зиркнув на диктофон. Зазвичай його маленьке червоне око мало спостерігати за іншим співрозмовником, змушуючи його сказати невірну річ, почувати себе незручно. Але цього вечора все було навпаки. Незручно почував себе він. Червоне око спостерігало не за Оліном, а за ним. «О, так!» «Я мав на увазі це як комплімент», – Олін постукав по книгах. «Я сподівався закінчити ці кхм, історії, але щодо написання – це те, що я люблю. Я був здивований, коли помітив, що сміюся над вашими зовсім не над пригодами у замку Гарцбі. І я був здивований, побачивши, що ви доволі допитливий письменник». Я очікував щось на зразок слешера. Майкл був майже впевнений, що знає, що буде далі. Чергова варіація від Оліна на тему, що така мила дівчина, як ти, робить у цьому місці. Олін – міський готельєр, який не один рік приймав білявок, що носили чорні вечірні сукні. Він же наймач недолугих пенсіонерів, що носять смокінги – Грають старі хіти, як-от нічий день у готельному барі. Олін, який, мабуть, читав Марселя Пруста у вихідні. Але вони теж тривожні, ці книги, провадив той. Якби я не подивився на них, я не думаю, що потурбувався би чекати вас сьогодні ввечері. Коли я побачив того адвоката із його дипломатом, я знав, що ви збираєтеся залишитися у цій клятій кімнаті, і нічого із того, що я міг би сказати вам, вас би не спинило. Але ваші книги…» Майк простяг руку і вимкнув диктофон. Це маленьке червоне око почало його дратувати. «Хочете знати, чому я порпаюся у цих покидьках на дні? Хіба ні?» Я припускаю, що ви робите це заради грошей, м'яко сказав Олін, і ви порпаєтеся дуже далеко на дна, принаймні, на мою думку. Хоча цікаво, що ви так спритно дійшли такого висновку. Майк відчув тепло, що здійнялося до його обличчя. Ні, все відбувалося зовсім не так, як він очікував. Він ніколи не вимикав диктофон посеред розмови. Але Олін був не таким, яким здавався. «Мене збили його руки», – подумав Майкл. «Ті пухкі руки менеджера готелю із акуратними білими півмісяцями доглянутих нігтів». «Знаєте, що мене схвилювало і налякало?» – провадив Олін. «Те, що я...» Читав роботу розумної і талановитої людини, яка не вірить у жодну річ, про яку сама ж і написала. Це не зовсім правда, подумав Майк, немов захищаючись. Він написав, мабуть, два десятки історій, у які вірив, і навіть опублікував декілька. Він написав купу віршів, у які вірив протягом перших 18 місяців у Нью-Йорку, коли ледь-ледь животів на зарплатні The Village Voice. Але чи вірив він, що безголовий привид Юджина Рілсбі прогулювався по його покинутому канзаському фермерському будинку при місячному сяйві? Аж ніяк. Він провів ніч у тому фермерському будинку, розташувавшись на брудних купах лінолеуму на кухонній підлозі і не побачив нічого страшнішого за двох мишей, що крутилися біля Плінтуса. Він провів спекотну літню ніч на руїнах Трансильванського замку, де Влад Цепеш, він же грав Дракула, нібито все ще мав владу. Єдиними вампірами, які насправді з'явилися тієї ночі, була хмара кровожерлих європейських комарів. Від час ночі, коли він став табором біля могили серійного вбивці Джефрі Дамера, біла закривавлена фігура, що розмахувала ножем, налетіла на нього із темряви о другій ночі, але хихикання друзів того привида, власне, і видало його. У всякому разі, Майк Енсін не був дуже вражений. Він міг впізнати підлітка, замотаного у простирадло, що розмахував гумовим ножем, коли бачив його. Але він не мав наміру розповідати зараз про свої знання Оліну. Він просто не міг собі цього дозволити. Отож, Майк сховав свій міні-диктофон. Тепер він розумів, що це була помилка від самого початку. Ця зустріч була максимально не для протоколу. Крім того... Він чомусь дивним чином захоплювався Оліном. А коли ти захоплюєшся людиною, то хочеш казати їй правду. Отож, ні, зізнався він. Я не вірю в уперів, привидів і двоногих звірів. Я вважаю, що добре, що таких речей не існує, тому що я також не впевнений, що існує добрий Бог, який міг би нас захистити від них. Я вірю у це, але також із самого початку я був відкритим і для нового. Можливо, я ніколи не отримую Пуліцеровську премію за розслідування гавкоючого привида на цвинтарі Маунт-Хоп, але я би написав про нього чесно, якби він дійсно був реальним. Олін щось промовив. Одне лише слово, але надто тихо, аби Майк розібрав. Перепрошую. «Я сказав ні», – промовив у відповідь Олін і зиркнув на Майка, майже вибачаючись. Майк зітхнув. Олін думав, що він брехун. «Коли ви дійшли до такого моменту у дискусії, у вас два шляхи – піти в вабанк і повністю викласти всю правду, або ж відмовитися від продовження розмови». «Чому б нам не залишити наше спілкування на інший день, містер Олін? Я просто піду нагору і почищу зуби. Хех, можливо, я побачу, як Кевін Омелі матеріалізується позаду мене у дзеркалі у ванній кімнаті». Майк почав вставати зі стільця, і Олін простягнув одну із своїх пухких, ретельно наманікюрених рук, аби спинити його жестом. «Я не називаю вас брехуном». Сказав він Але, містер Енсвін Ви не вірите Привиди рідко з'являються тим, хто у них не вірить А навіть, якщо вірять То їх бачать дуже рідко Юджин Рілсбі міг кинути свою відрубану голову Аж у передпокій власного дому А ви, перебуваючи там, нічого би не почули Майк підвівся тоді нахилився, аби підхопити свою сумку для ночівлі. І якщо це так, то мені немає про що турбуватися у кімнаті 1408, хіба ні? – Але ви будете, – сказав Олен. Ви будете турбуватися, тому що у кімнаті 1408 приводів немає і ніколи їх там не було. Там є... «Щось. Я сам це відчув. Але це не присутність духу, приводу, примари. У покинутому будинку чи старому замку твоя невіра може тобі прислужитися як захист. У кімнаті 1408 ваша невіра зробить вас більш вразливим». «Не робіть цього, містере Енслін. Ось чому я чекав на вас сьогодні увечері аби просити вас, благати вас не робити цього. Із усіх людей на цій планеті, кому не місце в цій кімнаті, це саме тій людині, яка написала веселі розважальні книги про привидів. Майк слухав ці слова, але не чув їх водночас, тому що вів активний внутрішній монолог-діалог. Ах, я вимкнув свій магнітофон. Він же марить. Він змусив мене вимкнути диктофон, а потім перетворився на Бориса Карлофа, ведучого Олстар Споук Вікенд. До біса. І я все одно його процитую. А якщо йому не сподобається, нехай подає на мене до суду. Він раптом загорівся нестримним бажанням піднятися нагору і не лишень для того, аби. Провести свою довгу ніч у готельному номері, а тому, що хотів записати те, що щойно сказав Олін, поки воно іще свіже в його пам'яті. «Вип'єте, містер Енслін?» «Ні, я не думаю». Містер Олін поліз у кишеню свого пальто і виняв ключ, котрий з'єднувався кільцем із важкою латунною пластиною. Латунь виглядала старою, подряпаною і потьмянілою. На пластині були вибиті цифри. 14-08. «Будь ласка», – сказав Олін. «Дайте мені ще 10 хвилин вашого часу. Цього достатньо, аби випити маленький скотч, і я віддам вам цей ключ. Я б віддав майже все, що маю, аби змінити вашу думку». Але мені подобається думати, що я можу розпізнати неминуче, коли бачу це. «Хм, ви все ще використовуєте справжні ключі тут?» – запитав Майк. «Приємний штрих, антикваріат», – майнуло в його голові. Готель перейшов на систему магнітних карт іще у 1979 році містер Енслін. У рік, коли я почав працювати тут в якості керуючого. 14.08 – це єдина кімната в готелі, котра все ще відкривається за допомогою ключа. Встановлювати замок для магнітних карт у двері не було потреби. Всередині давно ніхто не мешкав. Востаннє у кімнаті був пожилець ще у 1978 році. Ха! «Та ви мене дурите!» Майк знову сів і знову вийняв свій диктофон. Він натис на кнопку «Запис» і промовив. Керівник готелю містер Олін стверджує, що номер 1408 не здавався гостям понад 20 років. Після цих слів містер Олін промовив. «Це добре!» що 14.08 ніколи не потребував магнітного замку на дверях, тому що я абсолютно впевнений, що пристрій би не працював. Цифрові наручні годинники не працюють у кімнаті 14.08. Іноді вони йдуть назад, іноді просто гаснуть. Але ви не можете визначити за тим годинником час. Де завгодно, тільки не у кімнаті 14.08. Те саме стосується кишенькових калькуляторів, мобільних телефонів. Якщо ви носите пейджер, містер Енсін, я раджу вам його вимкнути, тому що щойно ви опинитеся у кімнаті 1408, він почне подавати звукові сигнали за власним бажанням. Він зробив паузу. Якщо ж пейджер вимкнути, це теж гарантовано не спрацює. Він сам по собі може знову вімкнутися. Єдиний надійний спосіб – вийняти акумулятор. Містер Олін натис на кнопку «Стоп» диктофону, навіть не дивлячись на кнопки. Майк припустив, що керуючий використовував подібну модель для диктування своїх записів. Насправді, містер Енсін, єдиний надійний засіб – це триматися від тієї кімнати, якомога далі. «Я не можу собі цього дозволити», сказав Майк, забираючи диктофон і ще раз вмикаючи його. «Але, думаю, я можу дозволити собі випити». Доки Олі наливав із дубового барильця під картиною «П'ята авеню на зламі століть», Майк запитав його, якщо кімната постійно була порожньою із 1978 року, то звідки Олін знав, що високотехнологічні гаджети всередині не працюють? «Я не мав на меті створити у вас враження, ніби ніхто не заходив туди із 1978 року», відповів Олін. «По-перше, раз на місяць, приходять покоївки, аби підготувати це місце. Підготувати – це технічне прибирання. Це означає… Майк, який на той час працював над книгою «10 готильних номерів із привидами вже близько 4 місяців», промовив. Я знаю, що означає цей термін. Технічне або легке прибирання означало відкриття вікон для провітрювання, витирання пилу, Зміна рушників, білизна на постілі, зазвичай не мінялася. Подумавши про це, він зловив себе на думці, що, можливо, йому варто було взяти свій спальний мішок. Перетинаючи кімнату перським килимом від бару із їх напоями в руках, Олін ніби прочитав на обличчі його думки. «Сьогодні в день там поміняли простирадла містера Енсвін». «Давайте без цієї офіційності. Називайте мене просто Майк!» «Я не думаю, що мене це влаштує», – сказав Олін, подаючи Майку його напій. «Ця за вас!» «І за вас!» – Майк підняв свою склянку, маючи на меті цокнути нею об склянку Оліна, але Олін забрав руку в бік. «Ні, за вас, містер Енслін!» Я наполягаю. Сьогодні увечері ми обидва повинні випити за вас. Повірте, вам це знадобиться. Майк зітхнув. Дещо нервово посміхнувшись, він стукнув краєм своєї склянки об склянку Оліна і промовив «За мене!» «Знаєте, – сказав він, – ви були б просто немов удома у фільмі жахів, містере Олен. Ви могли би зіграти такого собі похмурого старого дворецького, що намагається попередити молоду подружню пару, аби ті трималися подалі від Касл Дом. Олін Сів Цю роль, містер Енслін, мені не доводиться грати часто, слава Богу. Кімната 1408 не вказана на жодному вебсайті, присвяченому паранормальним локаціям, або психічно гарячим точкам. «О, повірте, це зміниться після моєї книги», подумав Майк, сьорбаючи свій напій. Олін тим часом продовжував. «Дякувати Богу, немає жодних екскурсій із зупинками в готелі «Дельфін», хоча вони і здійснюють такі через Шері Незерленд, Плаза і Парк Лейн. «Ми намагалися зробити все», аби про номер 1408 знали якомога менше. Хоча, звичайно, історія завжди була поруч із дослідником, якому достатньо пощастило або який був достатньо наполегливий. Майк дозволив собі легку посмішку. «Вероніка змінила простирадла у номері», – сказав Олін. «Я супроводжував її». Ви повинні відчувати себе улещеним, містер Енслін. Це майже все одно, щоб вашу постільну білизну змінювала королівська особа. Вероніка та її сестра приїхали до Дельфіна як покоївки іще у 1971 чи 1972 році. Ві, як ми її називаємо, працівниця готелю «Дельфін», яка найдовше працює. Вона має принаймні на 6 років більше стажу, ніж я. Відтоді вона піднялася у рангу до головної покоївки. Я думаю, що вона не змінювала простирадла років 6 до сьогоднішнього дня. Хоча раніше, до 1992 вона завжди робила прибирання у номері 1408. Вероніка і Селеста, вони були близнючками. Між ними існував певний зв'язок, який, який, здавалося, робив їх, як би це вірно висловитись. Ні, не захищеними від впливу кімнати 1408, але вони могли принаймні протистояти йому. Хоча б на короткий проміжок часу необхідний, аби зробити легке технічне прибирання. Майк посміхнувся у вуса. «Ви ж не скажете мені, що сестра цієї Вероніки померла у кімнаті? Ні, похитав головою Олін, зовсім ні. Вона залишила роботу тут приблизно у 1988 році через погіршення стану здоров'я. Але я не виключаю, що саме номер 1408 міг зіграти певну роль у погіршенні її фізичного і психічного стану. Ми, здається, вже налагодили стосунки із вами, містере Олін. Сподіваюся, я не зіпсую їх, сказавши, що вважаю це твердження смішним. Олін засміявся. Ви доволі матеріалістичний для дослідника світу приводів. Ну, я маю... «Зобов'язання перед своїми читачами», – люб'язно пояснив Майк. «Гадаю, я міг просто залишити 1408 таким, як він є, впродовж більшості днів і ночей», – тим часом міркував в голос менеджер готелю. Двері замкнені, світло вимкнене, штори насунуті, аби килим не вицвів від сонця, покривало підтягнуте меню на ліжку – але я не можу думати про те, що повітря стає задушливим і старим, як повітря на горищі. Не можу не думати про те, що пил збирається, поки він не стане густим і пухнастим. Ким це мене робить? Пунктуальним чи одержимим? – Це робить вас гарним керуючим готелем, – посміхнувся Майк. – Можливо, і так. У будь-якому випадку Ві Сі робили прибирання у цій кімнаті вельми швидко, просто туди і назад, доки Сі не пішла на пенсію, а він не отримала свого першого великого підвищення. Після цього я вимагав від інших покоївок робити прибирання так само парами і завжди обирав тих, що добре ладнали одна з одною. Ви сподівалися, що цей зв'язок буде утримувати вплив привидів у кімнаті? Сподівався на цей зв'язок, так. І ви можете скільки завгодно сміятися над впливом кімнати 1408, містер Енслін. Але ви відчуєте його майже відразу. У цьому я впевнений. б там не було у цій кімнаті, але воно... Немає стримання. Багато разів усе, що я міг робити, це ходити з покоївками і спостерігати за ними через прочинені двері. Він зробив паузу і майже неохоче додав. Я просто сподівався, що зможу витягнути їх, якщо там почне відбуватися щось і справді жахливе. Нічого ніколи не відбувалося. У кількох були напади плачу, у однієї напад сміху. Я не знаю, чому хтось сміється безконтрольно, але це може лякати більше, ніж хтось рідає. Це так. Ну і було декілька таких, що знепритомніли. Загалом нічого страшного. За ці роки я мав достатньо часу, аби провести декілька примітивних експериментів. Пейджери, мобільні телефони, таке інше. Але не сталося дійсно нічого страшного. Слава Богу! Він знову зробив паузу і додав дивним, незрозумілим тоном. Хм. Одна з них осліпла. Що? Одна із спокоївок вона осліпла. Це була Ромі Ван Гелдер. Вона протирала пили з телевізора і раптом почала кричати. Я запитав її, що сталося, але вона впустила ганчірку для пилу, закрила руками очі і закричала, що осліпла. Але також вона, вона казала, що бачила якісь жахливі кольори. Вони зникли майже відразу, щойно я витягнув її через двері. Поки я вів її коридором до ліфта... До неї почав повертатися зір. «Хм, ви кажете мені все це лише для того, аби налякати мене, містере Олін, чи не так? Аби мене налякати?» «Ні, справді ні. Ви знаєте історію кімнати, починаючи з самогубства її першого мешканця». Отак. так, Майк знав». Кевін Омелі, продавець швийних машин, закінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна 13 жовтня 1910 року. Він залишив самих дружину і семеро дітей. П'ятеро чоловіків і одна жінка вистрибнули з єдиного вікна цієї кімнати містера Енсвін. Троє жінок і один чоловік Померли через передозування пігулками у цій кімнаті. Двох знайшли у ліжку, двох чоловіків знайшли у ванній кімнаті. Одну жінку у ванній, а одного знайшли, коли його тіло так і продовжувало сидіти на унітазі. Ще один чоловік повісився у шафі у 1970 році. Генрі Сторкін кинув майк «Це, певно, було випадково. Автоеротична асфіксія». «Можливо», – промовив Олін. «Був також Рандольф Гайд. Той розрізав собі зап'єстя, а потім відтяв власні статеві органи, аж поки не сплив кров'ю. Це, здається, не схоже на автоеротичну асфіксію». «Справа у тому, містер Енслін» що якщо дані про 12 самогубств за 68 років ніяк на вас не вплинули, то я маю глибокий сумнів, що задуха і серцебиття у кількох покоївок зупинять вас». «Хм, удушення та серцебиття – це добре», – подумав Майк і поміркував, чи міг би він вкрасти цю фразу для своєї книги. Небагато із пар покоївок, яким за ці роки доводилося прибирати у номері 1408, бажають повернутися туди більш ніж декілька разів, промовив Олін і допив свій напій акуратним маленьким ковтком. За винятком французьких близнючок? Так. Вітасі. Це правда. Олін кивнув. Майк невдоволено відзначив про себе що при дослідженні історії номера він дійсно не приділив уваги покоївкам і не брав до уваги їх, як же це сказав Олін, за духи та серцебиття. Перерахування ж Оліном самогубство у цьому номері його навіть дещо розлютило, ніби Майк був такий дурний, що пропустив не сам факт, а його значення. «В принципі...» За невеликим винятком, нічого важливого у нових відомостях не було. З таким же успіхом можна було порівняти Лінкольна і Кеннеді. І Авраам Лінкольн, і Джон Кеннеді мали віце-президентів на ім'я Джонсон. Імена Лінкольна і Кеннеді мали по сім літер у написанні англійською, і Лінкольн і Кеннеді були обрані в роки, які закінчувалися шестидесятими. І що доводять ці збіги? Абсолютно нічого. «Самогубства стануть чудовим фрагментом у моїй книзі», – вголос промовив Майк. «Але оскільки диктофон вимкнено, я...» «Я можу вам сказати, що вони становлять те, що мій ресурс і статистики називає ефектом кластера». «Чарльз Дікенс називав це ефектом картоплі», – промовив Олін. «Перепрошую». «Пригадайте, коли привид Джейкоба Марлі вперше заговорив зі Скруджем, Скрудж сказав йому, що він міг бути нічим іншим, як шматочком гірчиці або шматком недосмаженої картоплі». «І це що, має бути смішно?» – дещо холодно, – спитав Майк. «Нічого у цьому не видається мені смішним, містере Енслін. Абсолютно нічого». «Послухайте мене, будь ласка, уважно. Сестра Ві, Селеста, померла від серцевого нападу. На той час вона страждала уже на середню стадію хвороби Альцгеймера. Хвороби, що вразила її дуже рано. Але із її другою сестрою все добре, судячи з того, що ви сказали раніше?» Насправді це просто американська історія успіху. Хех, як і ви, містере Олін, судячи з вашого вигляду. Адже ви входили і виходили з кімнати 14.08 безліч разів? Скільки? 100? 200? На дуже короткий проміжок часу, сказав Олін серйозно. Це схоже, як увійти в кімнату, наповнену отруйним газом. Якщо хтось затримає дихання, він може бути у порядку. Я бачу, вам не подобається це порівняння. Ви безсумнівно вважаєте його надмірним, а можливо навіть смішним. Але я вважаю його досить вдалим. Він щепив пальці під підборіддя. Також можливо, що деякі люди швидше і жорсткіше реагують на те, що живе у кімнаті, так само, як деякі люди, що займаються підводним плаванням більш схильні до затримки дихання, аніж інші. Впродовж майже століття роботи Дельфіну персонал готелю дедалі більше усвідомлював, що номер 1408 – це отруєна кімната. Це стало частиною історії будинку містери Енслін. Ніхто про це не говорить, як і не згадує той факт, що тут, як і у більшості готелів, 14-й поверх – насправді є тринадцятим. Але вони це знають. Якби всі факти і записи, що стосуються цієї кімнати, були доступні, вони б розповіли дуже дивовижну історію. Вельми дивовижну, аби ваші читачі могли б нею насолодитися. Я можу, наприклад, припустити, що у кожному готелі Нью-Йорка трапляються самогубства. Але я готовий побитися об заклад на власне життя, що лише у Дельфіні їх була дюжина у одному номері. А ще він задумливо перевів погляд з порожньої склянки на майка. Ще, якщо навіть залишити в стороні Селесту Романдо, як щодо природніх смертей у кімнаті 1408, так звані природні смерті. «Не самогубства!» «І скільки їх було?» – запитав Майк. Ідея так званої природньої смерті у номері 1408 ніколи навіть не приходила йому на думку. «Тридцять!» – відповів Олін. «Принаймні тридцять!» «Це лише ті, які я знаю!» «Ви брешете!» Ці слова зірвалися з його вуст перш ніж він зміг стримати себе. «Ні, містер Енслід. Я запевняю вас, що ні. Невже ви справді думали, що ми тримаємо цілу кімнату порожньою лише через якісь дурні марновірства старих пліткарок чи безглузду нью-йоркську традицію? Або, можливо, через ідею, що старий готель мав би мати принаймні одного неспокійного духа, який би торохтів невидимими кайданами у певному номері?» Майк Еслін зрозумів, що саме така ідея не сформульована, але все одно справді була у його новій книзі «Десять ночей». І це було доволі дивно і нестерпно чути, як Олін глузує над цією ідеєю тоном роздратованого вченого, що глузує над папуасом із його дошкою для гадання. Ми маємо свої забобони та традиції у готельній торгівлі, але ми не дозволяємо їм заважати нашому бізнесу, містере Енсвін. Серед готельєрів на середньому заході є стара приказка. Я пам'ятаю її від того часу, як увійшов у цей бізнес. Немає порожніх номерів, коли скатарі у місті. Якщо у нас є порожні місця, ми їх заповнюємо. Єдиний виняток із цього правила, який я будь-коли робив, і наша розмова єдина на таку тему, яку я будь-коли мав, це кімната 1408. Кімната на тринадцятому поверсі, самі цифри якої у сумі дають число 13. Олін дивився на Майка Енсіна абсолютно спокійно. Ця кімната не лише для самогубців, але й для інсультів, інфарктів, епілептичних припадків. Один чоловік, який залишився у цій кімнаті, це було, здається, у 73-му, він втопився у мисці супу. Ви безсумнівно назвали би це смішним, але я розмовляв із людиною, яка на той час очолювала охорону готелю. Він бачив свідоцтво про смерть. Вплив того, що існує у цій кімнаті, здається, менше десь о півдні, коли завжди відбувається прибирання номерів або поселення. І все ж таки, я знаю декілька покоївок, які робили прибирання у цій кімнаті і зараз мають серйозні серцеві проблеми, емфізему, діабет. Три роки тому на цьому поверсі була серйозна проблема із опаленням, і містер Ніл, головний інженер з технічного обслуговування, у той час змушений був зайти у декілька кімнат, аби перевірити опалювальні прилади. І 1408 була однією з них. Тоді він, здавалося, виглядав добре, і в кімнаті, та й коли вийшов. Але наступного дня він помер. Від крововилову у мозок. Випадково її збіг, сказав Майк. Але він не міг заперечити, що керуючий Олін був гарним оповідачем. Якби цей чоловік працював табірним вважатим улітку, він налякав би 90 дітей після першої ж серії історій про приводів біля багаття. Збіг. Тихо і не зовсім уважно повторив Олін. Він простягнув старомодній ключ Майку. «Як ваше серце, містер Енсін? Я вже не питаю про тиск, психологічний стан». У цю мить Майк виявив, що для того, аби підвести руку, йому знадобиться справді свідоме зусилля. Але щойно він зміг нею поворохнути... Це відчуття зникло. Наскільки він міг бачити, коли він брав ключ у керуючого, його пальці навіть не тремтіли. «Усе гаразд», – сказав він, беручи потертий ключ. До того ж, я одяг на себе свою щасливу гавайську сорочку. Олін наполіг на тому, аби супроводжувати Майка на ліфті на 14-й поверх. Майк не заперечував. Йому було цікаво спостерігати, що як тільки вони вийшли з кабінету менеджера і пройшли коридором, що вів до ліфтів, чоловік повернувся до свого набагато менш значущого вигляду. Він знову став бідним містером Оліном, лакеєм, котрий потрапив у лапи відомого письменника. Чоловіку смокінгу, Майк здогадався, що він чи то менеджер ресторану, чи то метр дотель, зупинив їх і подав Оліну якийсь тонкий аркуш паперу. Він пробурмотів йому щось французькою. Олін відповів, кивнувши і швидко нашкрябав свій підпис на аркуші. Хлопець у барі Грав якраз осінь у Нью-Йорку. Із такої відстані він чув лише луну. і Йому здавалося, не ця музика звучить, як у Мареві, чи у вісні. Чоловік у смокінгу сказав Оліну «Merci bien» і пішов своєю дорогою. Майк і керуючий пішли далі. Олін запитав, чи може він понести сумку Майка, і той знову відмовився. У ліфті Майк звернув увагу на потрійний рядок кнопок. Все було так, як має бути. Але все ж, якщо придивитися уважніше, деяка невідповідність таки була. За кнопкою, позначеною номером 12, слідувала кнопка під номером 14. «Можна подумати», майнуло в голові у Майка, «що вони зроблять цілий поверх неіснуючим, виключивши